«Натан, здається, стоїть зовсім поруч того, щоб зірвати великий куш», – подумав Кройбер. «Тут пахне сенсацією з якимось незвичним душком. Гаїті. Ця тегриця з гаїті. Може, зв'язана з воду чи ще з якоюсь чортівнею. Чистими кланами із латину, з котрі геть усі стали загрібати до своїх чорноватих лап. Розслідуй далі», – сказав він і готує першу публікацію. «Першу публікацію?» – здивувався Натан. «Ти вважаєш, що це вже потрібно робити? Бачиш, у мене з'явилося чимало питань і чимало сумнівів?» «Я це зрозумів», – посміхнувся Стенлі Кройберг. «Тут, певно, ти сам відчуваєш, є якась дивна пружина, і мені здається, що ми повинні найближчим часом її розтиснути. Але це буде зробити непросто навіть тобі». Вибач, якщо зачіпаю твоє професійне самолюбство. Чого там? Я сам відчуваю. Натан не намагався навіть приховати свого збентеження. Дивна ситуація, навіть як для мене. А ти ж знаєш, що я... Так, Кройберг добре знав те, що було за плечима творця найгучніших сенсацій їхнього журналу. Нароу забули і спроби замахів, і понад десяток судових позовів, то що ж тут особливого? А вже ж дивно, погодився Стенлі. Тому й кажу, підготуй першу публікацію. Виклади все, що ти знаєш, а тоді проводь далі розслідування. Після цих слів, не змовляючись, вони подивились один одному вічі. Зрозуміли один одного, не промовивши півслова. Кройберг першим відвів свій погляд. Не тому, що відчував якісь докори сумління, Снав. Рус і сам піде далі, до кінця. Адже ж, вони обидва були досвідченими вовками у своїй справі. Зрозуміли одночасно, що означали ці слова. Так, Кройберг відчув, що його підлеглий і приятель надто добре розуміє їх підтекст. За цими словами стояла виразна і німа прихована небезпека і прихована загроза для життя. Для життя Натана Роуза насамперед. Вони не могли її не відчувати. Але якби зараз Стенлі запитали, звідки надходиться загроза, він сам не зміг би нічого відповісти, нічого пояснити, навіть якби його допитували з пристрастю, з праскою чи паяльником, як уже двічі в його житті було. Звідки загроза? Від самої Таумі Рембел, цієї бісової, вродливої і багатющої жінки, Тигриці, навряд. Ще вона напевно не знає про розслідування Роза, про його поїздки. Але як щось знає? Ні, подумав Кройберг і ледь-ледь стригнувся. Швидше за все, за Натаном уже почалися стеження, полювання. Інакше б не з'явилося в мене це відчуття загрузи й тривоги. Я рідко помиляюся. Може припинити розслідування? Ні? Ні-ні. Натан тоді сам продовжить. Я ж його знаю. І продасть матеріал у якесь інше видання. Кройберг знову поглянув на Танові увічі. У темних смолянистих зіницях побачив ледь помітний холодок страху і відчув легке збентеження, навіть сором. Якби це був інший журналіст його видання, а їх у нього чимало, цих хлопців сенсацій, він би нічого подібного не відчув. Взагалі ж незрозумілість, незбагненність ситуації стала його дратувати. Таємниця була прихована десь, мов би, з булку. Це він утром теж відчував. Її буде нелегко віднайти. Будуть жертви і прикрощі. І ще щось дивне, може й жахливе. Але що?» Та однак жереб кинуто, подумав Кройберг, і підвівся. Підвівся, цього разу поволі, натужно, і Тан Роуз. На якусь мить йому здалося, що за плечима головного редактора – на телі великого розкішного вікна, яке виходило на Гудзонову затоку, з'явилося чиєсь обличчя. Так, це було темне шоколадне обличчя Таумі Рембел. Вона посміхалася, та на мить швидше частинку миті Рус побачив дивний хитрий оскал. Це загрозливий оскал потужного звіра, можливо тигриці чи пантери. «Чорної хижої, хитрої і підступної пантери!» «Я таки стомився від цих поїздок і розшуків», – подумав Натан. «Добре, я завтра ж почну писати», – сказав, але чомусь намагаючись не дивитись туди, у вікно за спину шефа. Кройберг підбадьорливо поплескав його по плечу. Головний редактор відчував, якщо справді вигорить велика сенсація, тираж знову різко поповзав вгору. «Це якраз, до речі». Надто прісно виглядав журнал останнім часом. Пережовування любовних походеньок, репортажі з показів моди і знімальних майданчиків, і все без перчинки вогника, наче танець по зачарованому колу, з тими самими руками. Рухами. «Якщо треба, дам тобі ще помічників», – сказав Кройберг. «Поки що не треба», – відповів Натан. Він підійшов до свого кабінету, краєвид з якого був не гірший, навіть і ліпший за той, що відкривався з вікна Кройбергового величезного кабінету. Праворуч із вікна Роуза вимальовувалась перспектива на океан. Йому було приємно, що в нього ліпший краєвид, ніж у шефа. І він любив дивлятися в синю незмірну далечінь і уявляти, як він летить над нею, великий і невагомий, схожий на птаха. Птаха, що може перелетіти цей океан. І він згадав, скільки коштувало переконати Кройберга придбати офіс саме в цьому місці. Так, це коштувало недешево. Але яке враження справляє такий кабінет у такого просторовою перспективою на відвідувачів, на цих зарозумілих зірок і зірочок та їхніх адвокатів, які навідуються, а часом і вриваються до шефового кабінету, чи до нього, Натана. Те, що вони бачать у вікні, теж справляє належне враження і частенько, якщо не пропадає бажання судитися, то різко зменшується апетит у розмірі судового позову. Ніхто, звісно, не знає, що тут лише чотири такі кабінети. Головного редактора, приймальня, Роуза і ще один, куди тимчасово переїжджає автор чергової скандальної публікації. Решта ж редакції розміщується у двох невельми просторих кімнатах на 307 вулиці. Але про це й не варто знати. Ще дорогою до свого кабінету Натан Роуз відчув дивний шум у вухах і водночас поколювання у скронях. Ні, наче й не в скронях, а дивне відчуття. Біль навіть ішов зовні, він відчув, що ось-ось кілька тонких, але гострих голок по... готові торкнутися його шкіри, пробити її і почати шматувати тіло. А у вухах. Ні, не у вухах шуміло, а він видовлював, віддалений, ледь вловимий шум вітру. Але це був потужний, сильний вітер, який народився десь далеко і ставав дедалі сильнішим з кожною миттю, з кожною секундою. Що ж це таке, подумав Роуз?